Əməl əşriqil əmbiyan əmr-səni əl əl əl və ashabihə ecmaəyindən məbda Mələq o vəqqə müəllif Rahiməhullah qaza namazından danıştı ve bildi ki qaza namazı qaza qılmaqlar lakin ne vaxt qaza yani qaza qədəkmiş namaz yani namazı qılmaqlar vəqtində namazın vəqtə qəsib Əgər səni yadından çıxıbsa, əgər yatıb qalmırsansa, qaza qıla bilərsən. Amma bilə-bilə qılmıyıb vaxtından keçirsən, hətta bəzi hamilə dillək daha qılma, onu tövbə elə. Çünki namazı vaxtından keçirmək haramdır. Amma məsələn, birdən görürsən, bir gün keç keçibsə yenə qıla bilərsən, amma artıq iki-üç gün keçsin namazına daha qılma. Görürsən, hərlədən ya sual verilər ki, məsələn, İki gün bundan qabaq belə bir hadisə oldu, qılmadım. Qılmıyımdur qazasının, cavab yox. Tövbə elə. Və sonra burada müəllif, həmsinin burada xəstə namazından danışıb. Yəni xəstə necə namaz qılır? Xəstəyən yəni nəzərdə tutulu adam ki, qalxa bilmir ayağı və ya qalxa bilir, əylə bilmir. O adam namaz qılmalıdır, ümumiyyətlə, namaz qılmalı lazımdır. Hər vaxt. Rasul sağlısan deyil ki, ayaqsızı qılın. Bazar oturan yerdə, bazar uzanan yerdə. Deməli, hər halda namaz qılmaq var. Xəstə də baxır xəstəliyinə. Əyə Allah belə pis isə, hələ bazarda qədər əysin belə başını. Bazarda qədər başını əysin. İşarələrlə rüqüə biraz, səcdə edə biraz, bozur qılsın. Allah subhanətə alə buyurur ki, mənə gücünü satan qədər ibadə silə. Aydındır, əgər gözünü çatmırsa, xəstəsən, səndən tələb eləmir ki, durub səcdə eləyəsən. və gözünü çatmıya, çatmıya. Aydındır və xəstə, xəstəliyi necə etsə, o cürdə namaz qılsın. Sonra burada müəllif rəhməhullah keçir qorxu namazına. Həmçinin namaz var qorx, qorx, qorxu namazı, yəni qorxan vaxtı. Yəni bu hamısı şəriətinin İslamın rəhəmliyindən göstərir ki, çıxış yolu verib sənə. Deməyib ki, belə sərt, yox, namaz belə olmalıdır, qutardır. Baxmayaraq xəstə olsan, baxmayaraq qorxsan, qorxmursan, baxmayaraq səfərdəsən, səfərdə deyirsən, yox. E, baxsan, hər məsələ üçün şəriyyət Aydındır, məsələn, qorxu namazı, məsələn, səfərin namazı dəyişilir, görsən, yüngüləşir səfərdə olduğu yura. Məsələn, xəstə namazı, və bunlar hamısı şəriyyətin rəhəmliyindəndir insanlara qarşı Məl Qorxun namazı ümumiyyətlə cürbəcürdür Alimlər, rəylər neçə dənə dobardı Məsələn, bəzi alimlər deyir ki iman döyür, ürkət qılır Bu namaz əsas əsasən döyüşdə qılınır Döyüş vaxtı, məsələn, birdən cihad gedir, döyüşdir Namazın vaxtı gəlib Bir dəstə qofunun Yəni, döyüşür, ehtiyac nə var, nə qədər var döyüşmək üçün O qədər döyüşür Bir dəstəsi gəlir, imamla deyanır. Təx ki, dörd rükətli namazdır, məsələn. İmam dörd rükətlə deyanır. İki rükət qılır, arxada gələnlər iki rükət qılıb çıxırlar. Gedirlər döyüşü davam eləməyə, o yarısı gəlir, davam eləyir. İki də olanı qılır. Bu, birinci oriyan. Yəni, birinci forması bu. Qorxu namazı. Və ya, bəzi hamilə deyil ki, iki rükətdir. Vəli, imam iki rükət qılır, birinci r arxada diyanan cəmatin yarısı, yəni qoşunun yarısı, qılır onunla. Birinci rükətdən qalxanda imam, onlar qışırlar. Gəllər döyüşməyə və o yarısı gəlir, ikinci rükətə qoşurlar. İmam üçüncü ikinci rükət olar, olarsın birinci rükət, olar bir rükət qılırlar. Aydındır. Yəni, burada bu məsələ də olmağına görə görsən ki, bu məsələ də şəriət icazı verib sənə. Və qorxu ola bilsin, döyüşü olmasın. Ola bilsin insan qorusur, məsələn, düşmənlər var Və ya, məsələn, birdən heyvan var Məşədəsən, məsələn, azmısən, hər insan düşa bilər Və el elə bilir Və elə yerdə sənki qorusan, təhlükə ola bilər sənə burada O vaxt namazı necə Yəni, bazaqdırsa qıl yinə Necə sən bacara bilərsən Adil üç ülkət məsələ Aydan əgər burada indi nəzərdə tutub cəmanatla Cəmanatla vaxt belə qılınır Həmsinin burada məlif, Keçir, başqa məsələ o da səfər namazı, həmçinin səfər namazı var, yəni səfər, bu namazı ne üçün qorxu namazı deyilir, xəstə namazı, səfər namazı, çünki bu vaxtın namazda biraz dəyişilir, yüngülləşir, yəni sən adı vəziyyətdə kimi qılmursan, aynındır, lakin səfər namazı biraz o, uzun söhbətdir, ona görə qalsın gələn dərsimiz, Allah bilir.